Ármas Könyvelés, irodalmi podcast, Péntekente. Sziasztok! Szia! A Szia! könyvelés 44. Bika nevű adását hallgatjátok, és az mivel az elmúlt... Igen, 13 percben itt adásnak kívül megbeszéltük, hogy ki gyűlölünk. És ki fog bennünk egy gyűlölni. És ki fog bennünk egy gyűlölni, és most vidám lesz minden. Um, nagyon hiányzik eset az életemből, úgyhogy menjünk a hírekre. Oké. Okay. Rögtön az első a tied, visszatérő téma. Igen, igen. A mások borítója cígyűk című rovaton következik, de most nem egy agavés borítóról lesz szó, hanem arról, hogy a Penguin nevezető brit kiadó, akinek a Ilyen uh, narancssárga gerinces, nem túl szép könyveit szerintem mindenki rendkívül jól ismeri. Az ikonikus pingvin. Igen, igen, Ikonikus uh, angol szakos hallgató vagyok, uh, ott hangosan kiabáló könyvekről van szó. <gül> És uh, ő indított most, hogy indítja vagy felfrissíti a, a Brit klasszikusok sorozatát, amihez csinált egy ilyen könyv trailer jellegű dolgot, amit tök jó egy ilyen pingvin sétál különböző, Figuratív-non-figuratív figuratív minták közepette. Valamilyen a... flash animátor művészt bíztak meg vele, és egy gyönyörű, szép öt perc, szerintem. Vagy igen, háló? igen. Be fogjuk illeszteni majd ebbe a dologba. És, és van egy penguin-englishlibrary.com nevezetű oldaluk is, ahol meg látszanak ezek a, a könyvek, amiket ki fognak adni. Hát nagyon nehéz még itt a menőt előhúzni nekem, nem is sikerül. De de ilyen tök szép kis mintás igen, a tehát a, vagy, meg, attól hirt, egységes, hirt, hogy hirt, mindegyikben ilyen kis minták vannak, de valamennyire nyilván az adott könyvről is szól. Nagyon jó sikerült egy ilyen... Tényleg ők is odaírják, és nekem is jutott, hogy ez tényleg ilyen gyűjtőknek milyen baromi jól néz ki az a száz könyv a polcon. Igen, igen, igen, nagyon szép. Gyűjtsd össze mind. Így van, de. és akkor lesznek ilyen ritka kiadások, amit csak adott volt, lehetne. Sikerült eltüntetnem a menüt, kedves hallgatók, élőbe követjük azt, hogy ilyen... <gül> igen, mindig zoom... az, hogy böngészünk és beszélünk róla, hogy mennyire nem működik. Zoomulós dolgot sikerült előhozni. De, de így... azt össze lehet foglalni, nem? Hogy érdemes megnézni a videót és ez tényleg kedvet kap az ember. Igen, igen, igen. Vannak itt bánák, meg késvilla, meg, meg különböző kardok, meg órák. Gyönyörű. Az, hogy valaki tényleg itt leült, gondolom, hogy nagyon sok tervezés van mögötte és kitalált egy olyan sorozattervet, ami, ami szép. Uh -huh. Azért nagyon ritka. tehát mind, hogy az olcsó könyvtár jól néznek ki például, bocs, Európa kiadó. Az az övék, ugye? Ö, ö, volt. Szerintem annak már így ebben a formában nincsen. De én szoktam, hogy az emberek viszonylag ilyen friss uh, Igen. kérdő. Ez kiadó. az, az Aha. Aha. Legjobb ilyen magyar borító design sorozatokra ez a régi krimi volt, mi volt? Azok a sárga könyvek. Albatrosz. Albatrosz. Meg volt a azok fekete könyvek. Borzasztó kollázsok. A fekete az nem nagyon tetszett nekem, de azok a borzasztó kollázsok azok egység, egységesítették, és sárga az hangulatos volt. Nem fogok rájönni, hogy Európa diákönyvtel még van. Aha. Na, valahol az. az, az a, ha azt adják, mert hát, a kötelező olvasmányokat azokat tolják ki, és szerintem igazán olcsóan hozzá lehet jutni. Hm. Jó kis szétrődöm, az meg mindig. Nagy csúnya kiadásokban. Csak én most itt körülnézek, mert itt vannak a könyvespolcok mellettem, és. Tehát nekem még mindig így megszabadulni kéne, és nem beszerezni sorozatukat. Hm. Nem persze, ha esetleg szeretném mondjuk egy szép világok arcát, akkor abból hát nagyon szépet tudok most kiadni a nyelven. Vagy wow. van, vannak ablakos, meg tűs, meg... Ez jó, ne hagyjátok, van. hogy bele, bele szabaduljak még egyszer ezekbe a mintákba, mert itt fogok meghalni ezzel, ebben a böngézőfőben. <gül> egyébként ez már nem könyv, ez Ezt már nem, nem könyvként veszed. Igen, meg ez szerintem ez a, a legjobb száz angol könyv sorozat az pont arról szól, hogy ezt nem fogod elolvasni. Aha. meg ugye ott van most már ez a több sorozat sorozatnál láttam hogy a gerincből összeáll egy kép Aha. tehát ott, ott nincs mese mindegyiket meg kell venni és ki se utána mert törik a dolog megtörik a harmónia tehát az tényleg arra való hogy ott legyen a palcom vagy pangesztusként elolvasod és tök más során tálalod. <gül> tényleg <gül> tételezük fel valaki kemény és használja a könyvet na a második téma amit azt én találtam az nem ennyire vizuális jobban adja magát megbeszélésre, de ez is vicces nagyon. A New York Times-ba találtam egy nagyon jó cikket arról, hogy, hogy mennyivel változott az írókon az a teher, hogy, hogy egyre több e-book olvasó, fogyasztó van, hogy Valahogy nagyon rákapnak egy-egy íróra az olvasók, és gyakorlatilag egy olyan elvárás van, hogy évente azért több könyv jöjjön ki, tehát hogy lehessen folyamatosan a kedvenc írónak a könyveit olvasni. Nyilván előnyben van, aki, mit tudom én, a, a kevésbé sikeresen, de mondjuk legyártott már 50 könyvet az életében, és felfedezik maguknak az olvasók, mert akkor lehet ezeket a mindenféle ilyen omnibusz gyűjteményeket, meg egyéb kiadványokat betárazni a, az új rajongóknak, de, de a, aki, akinek kicsi a, a, a katalógusa, az most így bajban. van. Tehát ugye az olvasóktól van egy ilyen elvárás egyrészt, hogy, hogy folyamatosan el tudjanak egy kedvenc író cuccaiból merülni. Másrészt nyilván nem feltétlen reális, hogy mindenki ilyen cikkbe is említik ilyen társszerzőket e, alkalmazzon, mint, mint a, hogy hívják, Tom Clancy, akiről szoktam panaszkodni meg Benzert. Milyen Patterson? Uh, nem tudom. Mindegy. James? Hirtelen nem, mert ének és Melissa szomorában a kénex10-es de az teljesen más kategóriája. Igen, és akkor itt volt a James Peterson példának, akinek 15 vagy hány könyve jelenik meg ebben az évben. Szóval... Uh, azt is írják egyébként, hogy próbálkoznak azzal az írók, hogy, hogy azért legyen valami, amit meg lehet tőlük venni, hogy így benne maradjanak a pixisbe az olvasóna, és akkor erre jók a kindle a kedvenc kindle Single könyveink, a, amire még azért még mindig nem találtunk frappás nevet, vagy csak én nem tudok róla. A hosszú novellánál Igen, a, igen, a, igen a, szóval a ezek a, a Kindle-ös hosszú a, novellák, de hogy igazából ez, ez a Emlékeztek, lelkendeztem mert a Richard sorozatról, például a Lee Child nevű írótól, ő, uh -huh. ő mondja, hogy neki az igazán komoly teher, tehát hogy, hogy egy ilyen novellát is megírni, mert igazából ő az, az adott regénynek a sztoriába szeret lenni, és, és nehéz megszakítani egy ilyen, hi hiába csak, mit tudom én, 50-60 oldalas dolog, attól függetlenül rengeteg meló van vele. Szóval tényleg így, így a fogyasztás megváltozott azáltal, hogy könnyű online vásárolni, be lehet szerezni egy írótól sok könyvet egyszerre, és jobban bele lehet szeretni, és ezek a rajongók így az elvárásokat is megváltoztatták. Érdemes egyébként elolvasni. Aztán van nyilván pénzügyi nyomás is, hogy, hogy többet adjanak el, de inkább, inkább erre mennek rá, hogy a rajongók ezt várják, és akkor még azt se lehet, hogy, hogy elvonulnak a, a, a az erdőbe, is akkor ott elgondolkodnak a, a világ dolgairól, hanem Twitteren, Facebookon jelen kell lenni, és fenn kell tartani a kommunikációt a rajongókkal. Tehát régen, ahogy, ahogy viszonyult az olvasó, az íróhoz, ez, ez teljesen megváltozott így az internet által. Tehát így szorosabb kommunikációt várnak el a rajongók. És főleg, te... hogy mondjad. Mond, mondjad, hogy, hogy egy csomó író meg ebbe úgy búlik be, bújik bele, mint egy rápasszoló kesztyűbe. Tehát, hogy vannak olyanok, akik annyira imádnak kommunikálni, hogy tényleg belakják a twittert. Most én nem követek sokat, de fele twitter nyomom. Az, az, az egyik-másik írónak a folyamatos twittelésével van teje. Tehát, hogy és megszokott, hogy mindig hallasz róla, meg mindig gyors információkat kapsz. Tehát igazából nem a, ezek, az, ezek az írók teszik feljebb a lécet, és várjuk el a többiektől is, hogy ők is legyenek ilyenek, holott egy csomózó pont az introvertáltságot szeretjük abban, akit szeretünk. Igen, meg hát teljesen jogos elvárás, hogy most zárkózzon be, és gondolkodjon el. Tehát ez a Twitter, meg Facebook, ugye saját életünkből is tudjuk, nem, hogy ez pont a, a koncentrációt megbontó ilyen, ilyen tevékenység, de mégis ugye a kiadó meg a marketingesek elvárják, hogy mert, mert átalakult a kapcsolat. El kellük van a <gül> Zárjuk be a Facebookot, mit szólt? Nem, nem, nem, nem, tehát tényleg addig beengedni az embereknek az olvasókat a, úgy az életbe, mint a munkamódszerbe, ameddig kényelmes, tehát ilyenkor nagyon tudom becsülni mondjuk Greg Gigant, Aha. aki, akiről ugye fénykép nincsen az internet, 83 óta folyamatosan jön neki könyvei, és hú, most így itt már lőttem, egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, jelent meg azóta az elmúlt 20 évben, és senki nem tud róla semmi díjakat, nem vesz át interjút egyszer-kétszer az e-mailben, és amúgy meg mindenki tiruljon a fenébe az ő életéből. Aha de ugyanakkor meg ellen példának, én például rettenetesen élvezem ez a ilyen renkint, beszéltünk már talán róla uh -huh. egy kis krimiai vannak a Rébus felügyelővel és nekem borzasztó érdekes bele látni, így tényleg az alkotó folyamatba tehát azt is megírja, ha épp kínlódik a nap, meg azt is megírja hogy hogy na elküldte az ügynökének a könyvet, és akkor harmadik napja nem válaszol, és most leitta magát. Jaj, jaj, jaj, <gül> igen, ez szenzációs. Érkezőként. Nagyon érdekes látni, hogy itt vannak az abszolút tényleg sikeres emberek, és hogy, hogy mennyire ők is megkilódnak ez a alkotás folyamattal. Igen, de ez igen. opciónak, opció, norma legyen. Igen, igen. Ugyanolyan esendővé válik, mint az az ember, aki meg el akarja magát szigetelni a, a külvilágtól. Tehát, hogyha valójában nem mind a kettő meg tudja, a, a tudja vinni magát azzal, hogy, hogy ezt a gyengeségét felfedi. Most azt hogy a, a Greg igen, éppen azzal, hogy nem mutat valamit, de én is szeretem azokat, akik elbújnak. Na jó. Jóban, fura. mi is bújjunk el ettől a témát, okay. hogy akkor. Ádám, tiéd a következő is. Jó, én a, a Facebookon körbeserülős irodalom kategóriában hoztam egy verset, amit mindenki nagy megelégedésére nem fogok felolvasni. Hmm. Ja igen, ezt, ezt köszönjük, de... Gondoltam, hogy örülni fogsz. Múlt hírnek valamikor, vagy ennek a hírnek, valamikor a közepén kezdte mindenki kattogtatni ezzel a az erdős virágnak a Na most akkor kezdetben azt hiszem prózaversnek hívják ezt. Én több csatben beszélgettem ott különböző emberekkel, hogy viccelődve vagyok, most ez, ez valóban nincsen törde, hogy direkt ilyen, vagy hogy el akar el bizonyítani az olvasót. Hogyha, ha a közben már nem feltett, hogy hol jártál bennem, mert egy ilyen egy darab nagy panasz jellegű, vagy egy darab nagy megmondás jellegű, időnként néhány motivumra visszatérő faltól falig próza az egész a magyar népnek az hivatalos jelennyéből. De kell úgy valljam, hogy én nem értem a végére. Uh -huh. pedig, én... pedig igazából inkább a formája lett ilyen próza, mert uh, igazából nagyon szabályos, rímes, ritmusos, refrénes. Igen, Csak a formán fogyasztatlan. Igen, nem lehet elolvasni rendesen, mert kicsi betűk, meg Na, jó, persze lehet nagyítani, de én elolvastam. Én is nem rossz szöveg, ez, ez benne a igazán furcsa, és részben válaszol arra is, amit, amit meg az irodami jelenen vitatnak, mert mostanában éppen, hogy van-e politikai költézet, vagy nincsen, vagy nincsenek az egésznek helye a világban. Mint 2980 darab megosztó szerint van helye, úgyhogy na, figyeljtek, itt akkor szíkség, az szíkség, az kiemelem innen az oldalból, és elküldöm a kindle olvasom és hát ha hogy és sikerül befogadni. Ha gondolod, rakok bele neked entereket. <laughs> Király. Remíkszeled. <gül> Gabi, tiéd a következő. Igen, igen, mert én rögtön egy választ is találtam az interneten, ami szintén elkezdett terjedni, legalábbis én mellettem serelve. Ez pedig uh, Vári. Írta, és úgy hangzik. Ezt felolvashatom. Mindenképp. Igen, jó. már rövid. <laughs> Erdősvirág írt már ilyet jó sokat, Régmusokkal felskít szelve sorsokat. Elől könnyet hátul pedig far nehéz. Három ilyen és az ember falra mász. Tisztelt költő, értem ez az örömet, csak az olvasónak lesz már tőled Ez egy kis kritika. Tetszett. És a a következő még mindig. Ó, igen. Ez, és hogy továbbra is a politika és az irodalom témánál maradjunk. A hv n volt egy cikk, vagy egy kis sír, hogy írok szerveztek több ezeres ellenzéki tiltakozást Moszkvában, és felkaptam a fejemre arra, hogy Boris Akunyin volt a szervezője, vagy hát ő hirdette meg. Wow. és, ah, és... Szorod, nem érte igen, és hogy uh, igazából megéreztem, hogy, uh, hogy nyilván folyamatosan jönnek a hírek uh, Moszkva, Moszkva felől, és az ember te is olvassátok az rss olvasóban kismillió uh, hír, a hírfolyamat de amikor észreveszed egy olyan nevet akit amúgy uh, kedvelsz megbecsülsz uh, meg valamire akkor, akkor nekem is így, mint egy ilyen kalapás vagy, vagy így elém ugrott, mint a Tomás Cseriben az a felnagyított macskafej, vagy a tudja és nem is a cikk miatt, hanem emiatt az érzés miatt vágtam be ezt a hírt. Egyébként még Ulicka -ja is csatlakozott hozzá. Dimitri Bikov, akit nem ismerek, de... Szóval, hogy ennek tényleg mekkora ereje van, hogyha egy olyan ember, akineket számít, ő mondja azt, hogy menjünk. Viszont annyira meg távol van tőlünk, hogy, hogy magát a szemét igazából ismerjük, ezért csak a könyvén keresztül ismerjük őt igazából. Tehát így a magyar, magyar költőkírók, azok már közelebb vannak, és ezért az esendőségüket jobban ismerjük, talán kevésbé hat ránk az. Megtek erről mi a véleményetek? Lehet, hogy, hogyha oroszok lennénk, akkor már a plegykalapokban annyit olvastunk volna róla, hogy azt tudjuk színezni a dolgot, nem? Ja, azt mondják, már megint nyüzsög. Igen, igen. <gül> már volt valami plémétes cikról, ja. és most már. Igen, igen. Hát so azért az történik légy durva dolgok történ történnek mostanában. Mostanában mindig. Az é, jó, elmúlt de. néhány száz évben mindig valami őrület történik. Most, hogy ismét volt ott egy választás, és megint szétvertek rám rendőrök tüntetőket, most ismét egy kicsit paprikásabb hangulat, mint szokott lenni, bár a komandós mostanában nem öltek meg senkit, szóval végül is pozitív igen, igen, egyébként pont ez az, hogy, hogy, hogy halljuk, hogy mennyire rosszott a helyzet, vagy, vagy Szíriában, de valójában ö, elfásulsz attól, hogy, hogy folyamatosan ezeket a híreket kapod arról az országról, és ö, elveszítik a számok a, azt, a, a mög amit mögötte éreznet kéne, és, és, és jön valaki, akit meg egy ilyen, ilyen névét, és ez meg hirtelen megint közelebb hozzá. Ez szám, az a saját esendőségem is volt, hogy, hogy, hogy így, így tudnak manipulálni, de és így analizálom magamat az éteren keresztül. Köszönöm. Ez egy szép magyar irodalmi hagyomány, <gül> hogyha az ételt leszámítjuk. Vagy éterrel. Jó van, aztán van, Ádám egy ilyen olvasói témát akarsz összefoglalni röviden. Igen, igen, igen, többek kezdés van. Igazából az a kérdés nagyon röviden, olvasom újra a szöveget közben, és azért beszélek én lassan, hogy érdekele minket az, hogy moyon meg Goodreadzen, meg Amazonon, meg helyeken mit írnak a könyvről, illetve kinek a véleményére adunk, hogy a könyvet nekünk. Engem valamilyen szinten úgy érdekel, hogy ha elolvastam valamit, valahogy sok esetben, főleg ha zavarba ért a könyv, mint a, a múltkori Graham Green könyv, akkor érdekel, hogy más ez, hogy, hogy fogta. De mondjuk őszintén szólva nem ilyen amazonos, meg kudrices olvasói kritikákat szoktam, hanem akkor megnézem, hogy a Guardian, vagy a New York Times, vagy valaki mit ír róla. Tehát úgy érdekel, hogy ugye az idézőjelbe szakember mire hívja föl a figyelmem. És választan is úgy szoktam, hogy, hogy ugye ezekből a szaklapokból Uh -huh. Én választásról egyébként szoktuk nézni Amazon-t, Goodreads-t annyira nem, uh -huh. meg majd. Uh -huh. uh, és Amazon meg az egy meg három csillagos uh, review-kat. Ki, ki az, aki azt mondja, hogy ez nem volt jó, vagy ez pocsék volt, ezt semmiképpen nem szabad elolvasni. Közben ezt enyhe búgás jön felüled. Hmm. Próbálok tekergetni, esetleg hát a segít, és találtam közben egy teljesen jó teljes kononat. Hmm. Jé, csillog, és tudod, így elfelejtő. Ah, tényleg, is. Levet, belőle, Van-e még bugás. Hát egy ilyen... Ah. Ennyi még bele kell, hogy férjen. A fene megötte megint van valami izgalmas jelenség. Na szóval egy, egy meg három mert... Uh, hát az jó, ott, ott látszik, hogy itt, ezt... Uh, Három csillagra már csak a teljesen idióták értékelik, akiknek csaroganyára szájuk szélén el akarják pusztítani a könyvet. Vagy valóban vannak vele problémák, de azok úgy járulkodóak. Ja, ott, van, vele... ott vannak a rajongók, nem? Tehát nagyon gyakran van Amazonon is, meg a Goodreads esetében is, hogy az adott írónak a rajongói, akikről korábban már beszéltünk, hogy mindent akarnak az írótól, hogy, hogy annyira lelkesedéssel értékelik a könyvet és általában azokat szokták így fölszavazni, mint, mint, mint jó kritika, hogy, hogy azok kerülnek a lista általában, vagy van a valami elviokból lehúzó nagyon negatív kritika, amit szintén szeretnek fölszavazni, és igazából én legszívesebben mind a két szélsőséget így lecsapnám róla, nem? Tehát az abszolút rajongókat, akik már eleve olyan nyitottak az adott írók, könyvére, hogy, hogy mindenképp tetszik nekik, meg, meg aki valami elvjogból nagyon be akar szólni, és akkor ezt a két végletet levágni, és valahol középen van az érdekes, nem? Mm -mm. Igen, igen, igen, igen. Már mint ahogy az ilyen szavazásokban szokták, az hírleg, igen. igen a Sebet le kiszedni, és akkor úgy átlegolni valamit. A másik, ami hogy, e... nem szoktam találni igazán elítélőt, nem tudom, hogy van enny ennyire nem szokás vagy hogy rosszul keresek, de hát, amikor mit elolvasok egy könyvet, és jövő héten most akkor elárulom előre a titkot, hogy a vének háborújáról lesz, lesz szó, és ott is volt ilyen fenntartásaim a könyvvel már a végén is, és már nem tudom például. De már találtam embert, aki egyetért velem, úgyhogy végül is lehet, hogy vagyunk <gül> Én ugye nem nézem, tehát én főleg magyar könyveket olvasok, és ott ez a, erre nem alkalmas. A, és hát a, ami magyarul kijön, azt általában a magyar oldalak azok rendkívül gyorsan szétszedik. És a, én megtapasztaltam azt, hogy, hogy a, a, a többségi szavazás az, az számomra használhatatlan, tehát nem, nem érdekes. Ö, hanem igazából én már személyeknek a véleményét követem. Aha. Tehát még csak azt sem mondanám, hogy, hogy hogy hivatalos kritikákat, mert erről, hogy az Ádám fog mindjárt egy cikket uh, feldobni, és uh, el is fogadom azokat, amik szerepelnek benne, hanem, hanem az, az a hiteles, amikor tudom, hogy valakinek valamilyen az ízlése, és, és, uh, és van például egy kedvenc ilyen bloggerem, ő Pável, aki most uh, egy-két olyan könyvet ajánlott, hogy így már kaparom értük a falat, mert uh, itt van például ez a skandináv krimisorozat, borzasztó sok könyv meg, és belefutottam egy-két olyanba, hogy nagyon bántam, hogy egyáltalán megvettem és időt szentem rá de persze végigolvastam, és most olyan jó, hogy megírta, hogy mik a legjobbak. És van benne egy ismeretlen számra, most erre csorog a nyálam. Nem unod még ezt a témát? A nyálcsorgást? Nem, nem, a nyálcsorgást az mindig jó, az mindig jó, hanem a skandinávokat így van. ugye sokat olvasunk mindannyian, és így igazából eltűnnek. Tehát én szerintem egy ilyen ebben a hónapban nem volt még skandináv könyv. Tehát ennyirevel azt is mondhatnám, hogy angol száz, vagy amerikai könyv, tehát... Aha. De én mindig, nekem csak az jut erről eszembe, hogy tudod én mindig á, á, elolvasok egy ilyen Wallander könyvet, és akkor utána egy fél évig biztos, hogy nem kívánom a <gül> skandináv. Annak ellenére, hogy nagyon tetszett. <gül> Aha, igen, de, de igazából ezek a skandináv krimik ugye többféle országból származnak, meg többféle szemléletmód, és azért... Nem, nem mindegyik vallander Tehát jó mondjuk van. az az Indrid Arnold úrtól, én most például egy más után könyvet nem tudnék elolvasni. olvasni, Aha. mert az kb. olyan. Amúgy az, amit mondtál, egy három a korábban, hogy ismerősök, vagy in in internetes ismerősök, olyan emberek, akinek ismerem az izlését, az tökéletesen működik. De szerintem nagyon régen istenítettem már a hármas könyvvelésben az endlesshu de ez egy ilyen tök jó alkalom, hogy ismét megtegyem, mert mert ez egy nagyon megbiztó konymbeszerzési forrás, hogy megnézem azt, hogy mi az, ami most tetszen az ő ő reviewigból valamit leveszek a polcról, és akkor az többnyire működik is. Aha, hát meg a, mindig szoktam mondani, hogy ugye van a napi Amazon akció, abban az esetben azért rá szoktam nézni a kritikákra, tehát hogy, hogy azt érdemese megvásárolni, tehát ott, ott van az, ahol így a szavát meghallgatom. Meg az SF mag, de hányszor? Ott viszont mondjuk azt tapasztaltam, hogy már volt egy-kettő, ami nem jött be, és ott is kezd kialakulni, hogy, hogy szerzők szerint nézem, hogy ki az, aki ajánlja, és, és el tudok néha szomorodni, amikor cikbot a szerző, mert nem adja meg ezt a tempontot feltétlenül, de lehet, hogy akkor gyakran az aján ott van, hogy ki a vendégszerző, de, de ott egy belül meg az. Hogy, hogy ott azok a könyvek jönnek, amik amúgy, amúgy, amúgy, amúgy is pörögnek, és amik más forrásból is beesnek. Tehát am, amikor éppen nagyon nagy a hájpa, mondjál egy valamit, a, mert kiadták magyar az Orson Scott kárdot, akkor többnyire ott is lejön. Ö, Ezért igen, jobb az Endless, mert az inkább ilyen mély fúrás. A, ebben igazad van, tehát az Endless az én is nagyon szeretem, de például azért az SF magán is igyekeznek ilyen másfajtánkat. Most volt ez a Tézeuszos könyv egyébként, és az tipikusan az, hogy sehol máshol nem futottam volna bele, mert az, az is abszolút ilyen mély furás. De, de az Endlessian szempontból tényleg sokkal jobb igazad van. Jó van, és Ádám itt a végére megtaláltál pont mi kapcsolódott? Ó, ott itt még iszonyatos mennyiség dolog van, de igen, uh -huh. az volt a cikk, ez, ez is a hétkezepéről származik, hogy a Harvard Business Review-ban jött le egy egy írás arról, hogy az amazonas ítéletek és a profikritikusoknak az ítéletek azok nagyjából összecsengenek. Uh -huh. és, és az amazonos összesítés a tömegek bölcsessége, amiből az ember vagy hisz, vagy nem, uh -huh. attól függünk, hogy látott-e már tömeget, <gül> <gül> azok még egy kicsit talán jobbak is, mert hogy nincsenek meg azok a az elfogultságai, meg azok a hát ő csak az én Egyakorban valók vagyunk érzések, amik meg a profi kritikában a szerző szerint megvannak. Aha. Na jó, van szerintem, nem tudom, van még valami fontos hírértékű? Nem, mert még én szolgatok az, aminket mondom, hogy emberek adjatok több, sokkal több három csillagot, de azt hiszem, hogy igazából kész vagyunk. Aha. Én egy dolgot még bedobnék. Többet is, uh, ha gondolod, nyugodtan. Aha, volt egy, igazából két ilyen megemlítésre érdemes dolog volt, de tényleg csak annyi, hogy említs meg. Uh, és, és egy olyan téma, ami, ami most talán aktuálisabb, de lehet, hogy a következő alkalommal többet rágodhatunk rajta, ezt csak most olvastam blogon is. Az egyik megemlítés az, hogy a Twitteren van a Magyar Elektronikus Könyvtár, és kapsz híreket, hogyha valami új felkerült Twitter üzenetet, ami szerintem csak dolog. Uh -huh. a... múlnak vannak Tumberem, meg mindenhol is. Aha, 21. Jó. századi teljesen. Igen. A másik egy vicces kép, hogyan írj, hogyan tudsz jól írni, és ez tényleg szellemes. Egyszerűen csak ilyen örömködésgyönent betettem mindenkinek. És a, a, a nagy téma pedig az, hogy van az elefk.hu, ott, ott folyamatosan vannak novellapályázatok, vagy legalábbis már párszor volt, és, és elég kegyetlenül és keményen szűrnek, és most a legújabb novellapályázatnál nem osztottak díjat, mert egyik ír, mű sem ért el azt a színvonalat, hogy akár harmadik helyezést érjen el. Hát gondolom, meg, meg hallották tőlünk, hogy ez most menő a nemzetközi szinten is, hogy adjanak ki díjat, és akkor. Igen, új fekete. Hipster dolog, így van. És akkor írtak is egy, tehát az egyik intézője írt is egy ilyen összefoglalót a tipikus hibákról, meg egy ilyen kis tájékoztatásról, ami persze sokan felkapták a vizet, hogy most mit okoskodni. Erről pedig írtak mások blogposztokat. Például én Adeptusnál olvastam, és a másik, amit itt Kelt be is megott ez a Harold People, ezt, ezt, ezt nem olvastam előre, majd utána fogok nézni, hogy ott is valami hasonló történt. De ez az ugyanez? Aha. De ami nekem. Ha, tehát ami nekem érdekes az az, hogy, hogy igazából vannak uh, ilyen. Uh, hát igazából nem írók körök, tehát nem önképzőkörök, mert erre az aranymasás az, amit szerintem most is kihagyok a témából, és átsúsztatom jövő hétre, ahol, ahol némi nemű pénzért próbálnak okítani. De hogy azért vannak olyan körök, amik nem adják. Lefelé. Lehet, lehet, hogy hipsterokokból, vagy, vagy okokból, de, de mindenképpen pozitív, hogy, hogy ugye volt, amikor meg azért szíttek egy díjat, hogy akkor is kiadták, hogyha minden, minden még a legjobb, ami végül is megkapta, az se volt elég jó. Uh -huh. Tehát a közönségnek sose lett százszeréből megfelelni, de nekem ez szimpatikusabb ez a fajta vonulat, hogy, hogy akkor fussunk neki, még egyszer is kiírunk egy másik témát, és addigra mindenki ügyesebb lesz. Igen, meg ami ilyen jó tanácsokat írtak, hogy mik azok a dolgok, amit tipikusan elrontanak az emberek. Ez nem olyan, mint amikor a múltkor kapartuk a falattól a facebookos dologtól. Na várjál, nekem van egy ilyen, nem a végére szántam egyébként is. Ez a, a Harold People-nek a... Ott is volt egy díj, amit nem osztottak ki, van egy közönségdíj, amit kiosztottak, de az ilyen összesen 3500 forint ösztihazású közönségdíjról beszélünk, és ez is Alexandra utalványban van, tehát Ó, vannak ott azért e könyvek. De nem, bocsánat, 8500, akkor mindjárt más, ezt is kell vallani talán. És olyanok a hogy a, a, a falat ragpartam, mert rúgdostam, meg hajtogattam a kijelzőt, hogy hátha letörik vagy ilyesmi. A, a legnagyobb probléma az elvárható irodalmi nyelvtani hiányosságok kívül tehát az, hogy a szerzőink nem voltak képesek megfelelő mértékben elvonatkoztatni a mától, nem tudtak eredetiek, egyediek és érdekesek lenni. Egyetlen írásban nem említik meg, hogy hol tart majd a számításték 2200-ban, megvalósul -e a virtuális valóság, és ha igen, milyen formában. Nem tudunk semmit napjaink egyre hamarosan fejlődő robotjairól amelyek addigra talán még személyiséget is kapnak, illetve nem mutatják be nekünk, hogy ebben a korszakban mi mindent érhetünk el az űrutazás, naprendszerünk felfedezése terén, és mindez milyen előnyökkel, illetve hátrányokkal járhat. Szerintem sokkal hitelesebb lett volna, úgy olvasod hogy közben így az orrod. És ezt hol, hol szerepel ez a szöveg, mert itt ezen a linken még nem látom. Keres rá, egyébként a közönség kifettelt szövege felett nagyjából kettő bekezdésre található. És, nagyon komoly, nagyon hát, komoly. az, az 50-es évekbeli optimista ajunk győzni fog a tudomány mindenek felett és nincsen picoil válság és egyébként is típusú nem, <gül> egy, ott, <gül> üvöltő ostabaság ilyen is kell néha a, a múltkor láttam valahol, de nincsen meg a linkem sem hozzá lehet, hogy megkeresem vagy nem írom bele a poszta, és ilyen easteraként lesz benne az adásban hogy arról vannak viták hogy a, a mostani disztopikus nagyon, nagyon, nagyon elborult science fiction szkáros káros, -e, mert hogy itt mindenki azt mondja hogy hú, volt, akkor nem lehet semmit megvalósítani nekünk reszeltek és ilyen módon nem is, nem is inspirál a science fiction vagyis hát erről videznek, hogy ez így vene hmm. na viszont akkor szerintem váltsunk is a mit olvastunk témára olyan könyvet olvastál Ádám, amiben a számítástechnika jövője jobban meg van fogalmazva. Ó, közben ráfrissítettem a posztot és kikirültek belőle ezek a vicces bekezdések. De jó, hogy eltetted. Milyen kár. No, de <tos> a doksiba. Illetve hozzáom szóval Google Cash is megőrzi nekünk 1834 es módosítás előtti állapotát. Láttuk, mit csináltatok. <tos> Na könyvek. Szóval, igen, könyvek. Uh, én Bert folytattam, és még mindig nem vagyok a végén, azért, mert helyett a jövőveti adással olvastam, uh, mert a jöcsém hazatévedt a egy vének háborújával, amiről nem fogok most beszélni. Viszont az E.ON az, az még tovább durvult, és ráadásul provokálódott belőle egy vita is, úgyhogy ilyen módon csak félig könyv ajánló, és félig, uh, félig folytatjuk a magyar cifinek a vitáit. Uh, rá találkoztak az emberek az idegenekkel, ezzel azért nem árulok el, szerintem hogy itt van, nem spoilerizom szét a könyvet, és hirtelen az addig, addig nagyon durván tudományos, nagyon durván fizikai, meg csillag, ezt hard science fiction átváltozott abba a legénybe, aminek az a fő kérdése, hogy egy pár ezer, pár tíz ezer, százezer, a franc, ugye mivel számolnak, évvel későbbi emberi alapú társadalmat a politikáját van, esélyünk megérteni egyáltalán meg az ottani kérdéseket, úgyhogy hogy ilyen apróságból látnak csak rá. Ez, ha lehet, akkor még érdekesebb. Az, hogy ott van egy asztal, hogy ki van válva a nem ne vannak mindenféle dolgok, hát azt azért rendezvú arámában olvastuk már. De akkor belekerülnek az emberek egy olyan, olyan kultúrába, amit aztán rólad túl nem értenek, az, az még szebb. És, és azért izgalmas pont ez a probléma szerintem, mert amikor beposztoltam a moly segítségével, amit aztán kérdezték, hogy használunk-e, és nem válaszoltunk rá, akkor Kána András, a SF mag egyik alapítója, az azt kommentelte alá nekem, hogy, hogy neki nagyon tetszett. Egy aspektusok miatt viszont sajnos nem lehet kiadni. És ez szerint az, hogy a 85-ös regény az 85-ben íródott, és akkor még létezik a Szovjetunió. És, és Bernek a jövőjében ez így is marad. Sőt, hát a 90-esek elején kitör egy kis és később meg egy nagy és hogy emiatt, emiatt eljárt felette az idő, megporosodott, és bár jó regény, de, de nem találtsonulna az, hogy bárki adja. És ezt meg is akartam kérdezni tőle, hogy itt vannak van különböző vélemények, hogy titeket zavar egy regénybe, hogyha nem omlik össze a Szovjetunió. Ki tudja még mi lesz, nem? Tehát még... Még, összeomolhat. még összeomolhat. Én jöttem egyébként a, a hármas könyvelés posztba, a, amikor a, ott szóba is került, és itt egyezném meg, hogy azok, akik esetleg ott tesznek fel kérdést, és nem kapnak választ, azok ö, tudjanak arról, hogy nem, nem kapunk értesítést a kommentekről, és most rászoktam arra, hogy oda-oda nézek naponta kétszer, hogy jött -e valami friss dolog. Közben igen, így vészt módon a, a blog platform használunk, az így kezdősze ullan, így szépen napránként de nem baj, e Ezzel szemben a tárhelyünk az tervezetten szűnik meg. Tehát igen, valamit, igen. Ezt a második, Jó kiállunk, a, kiállunk a telaszra is ütöltözünk. Szóval szerintem nem. Én, én, én afelé hajlok, hogy ami, ami fontos volt valamikor az irodalomban, is esetleg később jut el hozzánk, azt, azt el kell olvasni, és lehet, hogy most is mond valamit, de hogyha nem, akkor viszont úgy épül be, hogy azok a könyvek amik esetleg utána születtek, de ami fontos, az, az generál más szövegeket is, tehát e, e, belehelyezkedik a láncba. A pár... ki, ki tud rántani, nem így a befogadásból, meg így, tehát így olvasod a sztorit, és akkor valami ilyen, ilyen történik benne, és akkor tényleg így elkezdesz ezen gondolkodni, és nem befogadod a történetet, tehát van egy pici zavaró hatása, nem? Nem tudom, egy jó könyvnél az elsin, simul. Egy pici van, annyi, mint amikor látod egy korábbi, mit tudom, korábbi a World Trade Center-t. Aha. Még mi történt az a <gül> <gül> Meg van bocsátva. Tehát Van szerintem egy csomó olyan dolog, ami, ami mellett valit tud maradni egy történet. Mi akkor, hogy a szovjetun az tényleg egy dolog volt, vagy a, a mobiltelefon feltalás, amikor ismerten nincsen benne a, a neurománcban, az szintén piszaknani dolog volt, de, de együtt lehet ezzel a gondolatért. Nem annyira kizökkentő, mint egy rossz könyvet olvasni például. Mondjuk a András végül visszakozott egy kicsit, azt mondta, hogy kiadást nem javasolja, mert hogy kevesen veszik meg. És jó kérdés, hogy tényleg kevesen veszik -e meg. És a, a... vesznek meg sokan ezen a piacon. Igen. Mit Hol, mindjáki, Mi az Na jó, ez egy jó, azért egy jó vita volt, szeretem az ilyeneket, tehát. Én, igen, gyakrabban fogom használni majd hátalmásokat sikerül ilyeneket. Egyébként van egy könyv, most mindjárt megtalálom a címét, azt az a cím, hogy a következő száz év, és van egy internetes ilyen, hát eléggé megkérdőjelzett hitelességű szolgáltatás, ez a Stratfor, nem tudom. Ádám, te például ismered el. Az a pizé magántitkorszolgálat, persze. Igen, igen. És annak a vezetője írt egy könyvet, hogy ő szerinte száz év múlva körül, körülbelül hol áll a világ így politikailag, meg, meg milyen fő blokkok alakulnak, és nagyon érdekes téma, akit érdekel ez, hogy, hogy például azzal a blokkkal, ami a Szovjetunió volt régen, hogy, hogy szerintem mi lesz, nagyon sok érdekes dolog van például egyáltalán nem fél itt Kínától, egyedül a világon úgy látszik meg, meg a Indiával, meg ezekkel az országokkal kapcsolatban nagyon érdekes képet fest. Szóval, akit tényleg érdekel ez a dolog, és, és érdekli ez a másfajta szemléletmód tudom ajánlani, mert berakjuk ezt is a linkek közé. Jó, ez, ez nekem már is eladtad. <gül> továbbá, egyébként van még két képek illetve hát a folytattam a vásárlók meg a Transmetropolitant című projektemet, és arra jöttem rá, hogy minden második öt és minden, minden páros, meg a, hát elmegy, de nem, nem annyira remek. Ö, és én, aki általában nem szoktam olvasni olyan dolgot, ami az amerikai elnökválasztásról szól, pedig hát az, abból aztán tényleg iszonyatosan sok mű született. Itt ilyen remekbe olvastam, hogy száz évvel később, amikor játszodik ez a történet, akkor akkor hogyan megy pont ugyanaz a fajta mocskos politika játsz, mint ami egy, egy közelebben játszódó, szintén politikai thrillerben történik, és, és gyönyörű, szép, nagyon szépen meg van rajzolva, és azzal, hogy, hogy teljesen elképzelhetetlen, rendkívül abszurd, mindenféle genetikai módosított emberekkel megtövet világban van, attól, attól csak így növekednek a tételek meg, meg, meg, meg még még lesz a dolog. Úgyhogy aki esetleg nem olvasta volna még ezt a képregényt, az most kezdjen bele ebben a szempillanatban. Uh -huh. Ö, még akkor is, hogyha vannak olyan három-négy füzetes történetszelek, amik mondjuk annyira nem menők. Szennek milyen a szége? Ö, hát most egy nagy kérdés van az életemben, mert hogy az első négy kötetet megtaláltam a, a remek books, nem, nem books, és mi az shopline ez az. És onnan így egyesével megrendelgettem, azt kihozták a sarki lottózóba, egy BookLine box, és akkor ez nekem jó. Most a következő hat között az nincsen ott meg, úgyhogy majd nézek valamit, valószínűleg BookDepository lesz, amit szépen felvásárolt Amazon, az elmúlt évben valamikor. Illegában pedig ott van DC-n és közetten. Na te jössz Gabi. Uh, hát én furcsa dolgokat olvastam ezen a héten, és az egyik az egy magyar szerző, Lénárt Sándor Dómai Történetek című könyve, szóval teljesen impulszus szereztem be, mert valahogy ismerős volt a fickó neve, és uh, nem tudtam, tehát nem igazán voltam képben, hogy ki jön, milyen miféle könyvet szerzek meg, de hát... Ezt nem a postán vetted most? Nem, az a következő könyv. <gül> És e, e, a fickoról azt kell tudni, hogy egy orvosként hagyta Magyarországot a 30-as évek végén, a fasiszta e, Budapestre menekülve Rómába, ahol, ahol e, kis magyar. E, közösségbe próbált beilleszkedni, illetve megpróbált életben maradni Rómában, ami, ami egy, az el, a pénzefogytán az egy ilyen hirtelen rendkívül nehézé vált, tehát egy ideig tényleg az utcán élt meg ilyen nyomorgot, és aztán szépen lassan valahogy összeszedte magát. Maga a könyv két, ez a történetek, ez túlzás meg két nagy blogból áll, az egyik 1938, a másik 1943, és mind a kettő egy ilyen, egy ilyen folyamatos mesélés, hogy kik vannak, kivel találkozik, milyen a hangulat Rómában, milyen a történet, és a fickó úgy író, hogy igazából nem az. És mondhatnám ilyen nagyon csúnya fogalmazom hogy amatőr írónak, mert igazából a saját életét írja meg folyamatosan, és uh, talán híresebb könyve egy nap a láthatatlan házban, mert uh, ugye aztán Rómából később továbbment, fú, most nem jut eszembe melyik, uh, dél-amerikai országban, Brazíliában, vagy uh, és ott uh, egy műveltségi vetélkedő nyert, azt hiszem, hogy Bach ismeretével, mert zenével is foglalkozott, és Bach volt a kedvence. Annyi pénzt, hogy tudott venni egy, egy tanyát a dzsungel közepén, és ott a helyi orvossá vált egy ilyen kis közösségben, és egy napját írja el ebben a egy nap a Láthatatlan Házban című tehát egészen fura figura, és mindeközben pedig egy magyar, magyar arc aki így írja a történelmet maga körül, és, és itt ebben a római történetekben ezt meg is fogalmazza, hogy, hogy, hogy ő próbálja megragadni ezt a jelentést, Ezt egy abszolút szituációt, hogy itt a fasizmus ő, Olaszországban, Németországban, hogyan hogyan alakul, hogyan mitelkednek az emberek, azok az átlagemberek, emberek, akik elő találkozik, hogyan mi hisznek, miben reménykednek, és persze, hogy már tudjuk, hogy, tehát az jelen idejű a sztori, és az ő jelenében játszik, mi meg már tudjuk, hogy ez majd mivé fog válni, de kicsit megdöbbentő volt ezt olvasni, hogy mennyire... Ezt ezt mikor adta ki? Ö, fú, ez egy igazából elég friss könyv, mert szerintem többször kiadták Magyarországon ezt a könyvet, de amit én megvettem, az ilyen 2010-es, 2009-es kiadvány. Tehát most egy kicsit szerintem újra leporolták őt, nem tudom, hogy miért. Nagyon kellemes a stílusa, de ez a, attól, hogy nem fikció, hanem egy ilyen csak a saját életét írja, illetve egy kicsit szerkesztetlen az egész, ezért rendkívül üde és nagyon-nagyon és feldobja az embert. Tényleg olyan, mintha egy, egy okos, szellemes, barátoddal beszélgetni, aki történetesen már nem él, és mit tudom én, 60 évvel ezelőtt viszont él élte meg ezeket hát a dolgokat. Hát azért megijednék, ha ilyen történ. <gül> minden Mindeniról barátunk. Én legalább is úgy érzem. Igen, De, csak aki kell együtt iszünk, és mások viszont meghaltak. <gül> <gül> Igen, ők már megitták a jövát. <gül> szerintem egy nagyon-nagyon jó arcak itt, akit érdemes megismerni így a magyar irodalomban, mert, és ezt a, egy nap a láthatatna a Házban című könyvet, ezt mindenképpen be akarom szerezni, hogy ez a figura, aki a, a Bach, Bach a, a nyert annyi pénz, egy művelcsekűvel télkedő, hogy utána vanul és a gyógyítja a benszrötteket, de közben pedig írja a kis történetét és megpróbálja megragadni az életét meg ezt a... És ezt nem fedezte föl Hollywood magának ezt a sztorit? Ö, én igazából még nem nagyon mélyedtem bele, hogy milyen figura, meg mennyire volt sikeres. Az biztos, hogy a magyar irodalomban van egy-két ilyen arc, akit néha egy felfedeznek, hogy hogy lehetett őt nem ismerni eddig. Ez a néhányivel volt Rubin Szilárd, aki teljesen névtelen figura volt, vagy nem, nem szerepelt a, a, a kánonban, aztán egyszer csak így felfedeztek, és aztán is szépen lassan per Jóper könyve. Szóval nem tudom, nem tudom, nem néztem még ennek utána, de kellemes olvasmány, és, és nagyon vicces ráadásul az az érzés az ember, hogy ott sétálgat Rómában, tehát iszonyú képlet kép, mm. szép képekben, meg, meg erős megjelenítő írja le ezt a római világot. Ott. Milyenek a római emberek, meg milyen ott a római világ, a római közösségek, a figurák, a római, a rómában élő különböző nációk, akik így kapaszkodnak mindenféle hülyeségbe, hogy hogyan fogják megoldani az életüket. Tehát elég szórakoztató, mind a mellett, hogy meglá, megr, megrázó. Valamiért nekem most a fekete kolostor ugrott be egyébként abból, amit mondtál, de ez tök más helyzet persze. Aha, nem olvastam. À, akkor mindenképpen majd. Uh az az megadít az meg a fogolytáborjelmény, de ott és ez a különböző közösség, hogyan élnek túl, és hogyan határozzák meg magukat. Még az első világháborúat ráadásul. Aha. Na jó. És ez is egy ilyen nagyon szeretné valókönyv egyébként. Ó, köszönöm. Viszont akkor gyorsan ledúrom azt, amivel még nem tudtam végezni a postai könyv. Az a, azért vettem meg, mert ugye az Ulpiusnak van ez a Irodalmi e, nobel sok sorozata, és, és ott láttam egyet ilyen pár száz forintért, ez a Klézió, a Lász című könyve, és azt elkezdtem olvasni, de pekjemre egy olyan időszakban kapott el, hogy én most vagy, vala, vagy a munkahelyi feszültségektől, vagy tényleg valami bújik el bennem, de így annyira <gül> ez, a, ez, ez a könyv annyira megviselt, hogy, hogy én nem tudtam olvasni a, a villamoson, mert főleg oda viszem vékony és nagyon kényelmes cipelném. A történetéről nem sokat tudok, és egyébként rákerestem a molyon, és ott valami nagyon-nagyon súlyosan lehúzták többen, hogy ez ilyen minősítetetlen, meg követhetetlen, meg mi ez. Nem igazán van története, egy főszereplője, egy francia figura, és hát feltételezem, hogy francia, mert francia neve, hozzamegy a strandról valamikor szerintem egy 50 es években hogy az egész, vagy hát ez sem teljesen behatárolható, lehet, hogy sokkal később és, és a napszúrás miatt így egy lázas állapotba kerülés, a világ dolgait így ő kezdi, így, így, ezzel a tekintettel nézi, és ez hol visszavált valami teljesen szimpla, tudatos és racionális leírásba, hol pedig ennek a lázas figurának a, a Világra, világról alkotott képe, például az újságcikkekből egy ilyen egészen brutális erőszakos világ jelenik meg, az a, amikor éppen nagyon nyomaszt, nyomasztja ez a lázas állapot, akkor az utcán mindenki a jár, járkál, járkáló halára ítélt, aki egyre jobban halad a, a sírja felé, mindenre egy rácsodálkozik, és annyira erős meg, megjelenítő erővel írja az a fickó is, hogy, hogy nem bírtam olvasni, teljesen, teljesen émejegni kezdtem. Ami nem jelenti azt, hogy, hogy jó könyv vagy rossz, hanem egyelőre... Nem vagy olyan állapotban. Nem, nem, nem. De tudom, hogy vagyok annyira a sznop, hogy, hogy átragom magam rajta. Hát végül is irodalmi nobel hát... <gül> ki kell pipálni. De... Biztos jelent valamit? Biztos. Valamiért csak adják. Nem, valamiért egyébként úgy érzem, hogy amikor kap valaki irodalmi Nobel-déjt, az legalább ráirányítja egy kicsit az én figyelmemet is, hogy, hogy, hogy pótoljon be. Nem több, mint, a, mint egy blogbejegyzés. <gül> jó helyen, de annyit, annyit ér nekem. És a blogbejegyzés olcsóbb, nem kell hozzáadni egy millió svéd koronát, nem 10 millió, bocsánat. Igen, de a kérdés az, hogy hány embert boldogít annyira. Lehet, hogy ez a svéd az jó helyre megy. Amíg el nem nyerik az embertől, mondjuk makogó nevűt szerencsét. a <gül> igen, Igen. igen. <gül> Hát a, a, a, a, a, szerintem a többit azt én át tudom jövő hétre, mert a, amit olvasok, az még folyamatban van egyébként ez a Metropol Média Galaktika kiadvány, két kötetes, a Wolfgang Gieske, a Kuszánusz játszma, de ennek még annyira az elején tartok, hogy. Még csak formálódik a vélemény, de amit még említek, én is olvastam egy képregényt, van a random képregénymagazin az interneten, és ott most kiadtak Fandom újságot, ami a rajongók beküldött képregényeiből áll össze, és abban volt egy reklám, hogy Petőfi Sándor is a gyilkos robotok, és úgy éreztem, hogy ezt meg kell néznem. Tehát ebben sok minden lehetett volna, de sajnos annyira sok nem volt tehát megvan benne a vicc lehetősége, és addig egészen aranyos, még ezt a márciusi folyamatokat, eseményeket próbálja ilyen kedvesen, ironikusan ábrázolni, de aztán aztán egy ilyen lecsapott vicc lesz belőle, és annyira nem jó. De én nem ezt a fajta irányzatot, tehát, hogy jöhetne valami Pető Sándor és tudom én a... Zombik. A, zombi. a zárójelbejéz, amik tegnap néztük meg öcsémmel a a Holló, című Edgar Allan filmet, ami pont úgy ezt a, ezt a zsánert próbálja meg megalkotni. Ez a, a, a, a irodaváros thriller. Mindenki rohadtul kerülj el. Aha. Ott is lehetne benne valamit, csak hát nem lesz igazából. Ah, uh, Dakar. Ez ilyen, ilyen űr, űrök, amit be kéne tölteni. Na jó, töltset be valamit. Alany János-os valaki most de legyenek benne zombik, szerintem. Arany. Nem, azt, azt beszéltük, hogy a radvány sötét érdében egy gyilkosságot kell Nagyon-nagyon jó. Nagyon, nagyon jó, jó. jó, nagyon jó, tényleg. Aha. Van egy csomó mindent, tényleg, ha megnézed a század előnek a, a különböző történet egy csádkézdenyomoz, annyi minden lehetne. pedig azt a címet adtam, neki a halott szem le. Sőt, és velem enne valamelyik nem tudom, egy kisebb szerző vaconként. Tényleg. Na én meg úgy választottam most könyvet, hogy ezt a feleségem megvásárolta, és a kanapén hagyta ezt a könyvet, és én meg felfedeztem, beleolvasom, és elloptam tőle. A Paul Oster nevű írónak Utazások a Skriptóriumba című könyve, és én utólag így wikipédián derítettem ki, hogy hogy azért ez egy erősebben ütős könyv, annak, aki olvasott már tőle valamit, be kell, hogy vajon, hogy ez az első könyv, amit Paul Austertól olvas. Nem tudom, ti mennyire ismeritek. Valamennyire egy ismert író, olyan, van a New York trilógia, amit szoktak szeretni tőle mindenféle. Igen, Sem igen. Tudom, most, amitől láttam a nevét könyvkedincsen, de ez így kevés azért üdvözléshez. Nekem rajta van, ő is a listában, tehát egy, igazából egy nagyon jó, nagyon jó író, és, és én szígyenem bevallani, de egy, egy képregényt olvastam tőle, amit a, a New York kirilógiából készítettek, hát az első könyvéből, és az, az nagyszerű. Tehát... Na, hát ez is, ez is nagyon jó könyv, és nagyon rövid, úgy, hogy lehet ezzel kezdeni, hogy belekóstolja, hogy tetszik-e a stílusa. És nagyon kis érdekes, lökött sztori az egész, gyakorlatilag azzal kezdődik, hogy, hogy felébred egy, egy fickó, és egy ilyen teljesen fehér és szinte üres szobában találja magát, ahol van egy fehér ágy, meg egy asztal, meg egy szék, nagyjából ennyi, és minden fehérre van festve, és a nagy ürességet talán illusztrálandó, azt nem is lehet tudni az elején, de címkék vannak, hogy az asztal, hogy asztal, a széken, vagy szék, és így tovább és e, valamiféle tehát ettől még lehetne teljesen átlagos történet ugye gyakran élnek ezzel a szerzők, hogy mit tudom én amnéziából ébred a hős, és akkor majd a történet során rájön, hogy ki volt ő e, nem akarok spoilerezni, de azért itt sokkal több van ebből ránk bízva mint ugye az író csak így megmondja és a történet az gyakorlatilag arról szó, hogy ebbe a szobába jönnek különböző emberek, van egy nővérke, aki, aki őt kezeli, aki iránt nagyon-nagyon komoly érzelmek ébrednek benne, és nem is tudja, hogy miért, és nagyon ismerős neki. És minden szereplő, aki megjelenik valamilyen, gyakran mondva csináltókkal ebben a szobában, van valamiféle kapcsolat, és van valami nagyon erős, ilyen szégyenérzete, meg megbánás minden szereplővel kapcsolatban. És tényleg nagyon érdekes felfedezni, hogy ez a teljesen kába, ugye folyamatosan mindenféle gyógyszereket fogyasztó figura, hogy hogy próbálja kibogozni a szálakat. Van az asztalán mindenféle dokumentum, meg fotó, amit nézeget, meg van egy történet, amit el, elkezd olvasni, ami egyébként nagyon jó pufa történet, és próbálja időben és térben is meghatározni, hogy hol van, miért van ott, és ki ő egyáltalán. És hát szerintem előbb-utóbb mindenkinek leesik, hogy, hogy ez, ez miről szól, de mégis annyira szórakoztató a történet, meg annyira jók a, a dialógusok, hogy, hogy én azt mondanám, hogy aki nem ismeri az író munkáit, az is olvass el, viszont aki olvasott tőle valamit, annak megint nem akarok spoilerezni, de az annak különösen érdemes. Nagyon érdekes történet. Tényleg ez a együltő helyünkben elolvasós könyv is. Valószínű, beszerzek nem, nem a New York trilógiával akarom kezdeni, mert az, az nagyon sok oldalt sejtett. De, de valamit még fogok nézni tőle. De még azt hiszem, hogy az is úgy, úgy trilógia, hogy, hogy összetartoznak, vagy összekapcsolatok, de magukban álló könyvek. Uh -huh. Mondjuk jó kérdés, hogy ez, ez mitől nektek holhúzodik hol a határa kötet, meg a trilógia között, vagy a, például ez a kvantumtorvajnál egy kerek egészen befejeződik a könyv, vagy pedig mindenképpen ö, úgy érzett, hogy ezt tovább kell foly, olvasni. Ezt Ádám tudja megmondani, mert ő olvast a három közül. Valamikor héten egyébként abból jelenik meg recenzióm, és most a kötefődvén, mert annyira tetszett, hogy írtam belőle. Ö, és ö, azt azzal fejezem be pont, hogy hogy amikor megjött a hír, hogy a, a, a gollancakta kellett itt erre, hogy megjött az utolsó verzió, és akkor most lehet uh, copy-editingre küldeni, és össze megjelenik a második kötet, akkor úgy örömködtem, mert, uh, mert felfestette egy világot, megoldottak egy kis problémát, és nincsen igazából vége. Tehát, egy, ahogy megismertük a világot, rájöttünk, hogy az, amiről a könyv szólt, az, az nem egy olyan, uh, olyan gond, vagy egy olyan probléma, aminek itt éttje lenne igazából, és itt a, a nagyobb dolgoknak az előkészítés az alig csupán ilyen módon az még trilógia lesz szerintem. És akkoriban szeretem azokat a könyveket, amik nem ilyenek, hanem ahol, ahol van tisztességes vége is, és, és nem egy alig láplezett folytatása következik, van. Visszám, uh -huh. hogy a, a New York trilógia az így ilyen. Ha. Egyébként nem tudom, tehát, ami megfogott az egészben egyrészt a, a, tényleg a fantáziája, ennek az írónak, másrészt meg tényleg ez a humora. És nagyon Attól függetlenül, hogy, hogy nem kell teljesen a, a, a könyvet komolyan venni, azért van valamiféle érzelmi töltet, meg elgondolkodik benne az ember, de tényleg, tehát nagyon sokszor így, így felnevettem hozzátenni, hogy ne, száz akárhány oldal az egész könyv, és tényleg gyakorlatilag az egész könyv alatt ez a főszereplő azért nem nagyon tudja, hogy hol van, meg miért, meg kicsoda, meg így járni sem igazán tud, de a száz akárhány oldal alatt azért legalább ötször erekciója van. Hát ez egészséges. <gül> igen, igen. <gül> Mit tudom én? <gül> Könnyen. Ó, megint, megint azzal hagytam nyugodtan a fejemet, hogy, hogy frusztrálóan sok címet ajánlottak a figyelmembe, és, és úgy érzem, hogy el akarom ezeket olvasni. Köszönöm, fiúk. <gül> Fél, legalább mi hárman el vagyunk itt egymás között. Na jó van. Azért vannak még itt, akik hallgatnak minket, és most. Igaz, egyek kevesebb. Arról beszéltünk, arról beszéltünk, hogy ezt nem említjük, amiről. amit említettél. Ja, igen. Ja, viszont azt említsük meg viszont, hogy jövő héten pedig fel lehet készülni a témára a cifi és, és vének háborúja. adás fog majd volt következő. Igen, esetleg aki... azt is lehet, hogy így előre velünk kell olvasni. Azt mondod, Ádám, nem, hogy ez egy vékony kötet? Igen, igen. Másfél napos kaland maximum. És akkor már főztél, megtakarítottál, meg most áll, meg gyereket neveltél, meg palántáztál közben. És olvastatja is magát ráadásul. Én el fogom olvasni. Sziasztok! Sziasztok! Ciao.